Anton Holban, partea a treia. Desigur, nu ar avea rost să vorbesc atât despre profesorul Anton Holban dacă de el nu s-ar lega și amintirile scritorului care mijea în mine. Am avut privilegiul de a-i fi mult mai aproape decât colegii mei și aceasta nu numai pentru că eram cel mai bun la limba română, ci și mai ales pentru că scriam poezii. Fără să-mi dau bine seama, devenise micul său prieten. Îmi acorda conversații particulare în recreația mare de la ora 10 sau către vremea prânzului sau în orele de după amiază. Primăvara sau vara ne plimbam printre castanii din larga curte a internatului, iarna străbăteam cu pași înceți lungul coridor ce se proptea cu un capăt în holul de la intrare și cu un altul în spațiul infirmeriei. Simțeam în jurul meu respectul deopotrivă al colegilor și al celor mai mari decât mine. Holban nu se preocupa cu pregădere de ce anume scriam eu și nici de cum scriam. Pentru el era important că scriu și voia să stăruiesc, să nu rămân o făgăduință neîmplinită. Nu cred că am făcut în el o ucenicie literară și nici nu a căutat să-mi dea dar se ocupa de mine în mod deosebit și cred că am avut în el un sprijin de care orice scriitor are nevoie atunci când se află la începutul drumului. Formația, stilul personal, orizontul propriu, evoluția în formele noi se alcătuiesc pe parcurs, zice el. Important e să iei în serios, să crezi cu putere că ești în stare să faci ceva. Nu e un dezastru că poezile dumitale de acum îl mai muțăresc pe Eminescu sau pe Alexandrii sau pe Vlahuță. Poate că e chiar un bine să treci mai întâi prin ei. Te vei desprinde mai târziu când le vei purta recunoștință. Nu cu astfel de încurajări m-a învrednicit Eugen Ionescu, actualul membru al Academiei franceze, care l-a suplinit pe Holban pentru vreo două luni, în timp ce acesta se afla nu cu mult înainte de moarte în spital. Mi-a citit câteva poezii, a strâmbat din nas și a catadixit să mi spună că stilul clasic în care scriam eu e depășit, vetust și că trebuie să cultiv poezia modernă, singura care poate să mai aducă ceva nou. Am căutat cuvântul vetust în dicționarul lui Candrea și am constatat cu satisfacție că înțelesul lui nu mă ofensează. Dacă Ionescu până la urmă nu m-a încurajat, nici nu m-a descurajat. Citisem una după alta și din scoarță în scoarță cronica lui Șincai și pe aceea lui Neculce și intuiam valorile vetuste ale limbii române. O prietenie nu e adevărată dacă, măcar din când în când, nu e pusă la încercare și de o ceartă. Cu Holban am avut, să zicem, un diferent la vremea când mă aflam în clasa a doua. Eram foarte sărac, iar singura mea pereche de pantaloni pe care o purtam de la începutul școlii se cam rupsese și era cam necrpită, ceea ce profesorului evident îi displăcea. Mi-a tras atenția în câteva rânduri, mai întâi prin aluzii acoperite, apoi ceva mai transparente. Cred că nu intuise îndeajuns lipsa mea de posibilități materiale și mai degrabă punea totul pe seama unui spirit de boemă prematură, falsul model eminescian. Așa s-a făcut că, până la urmă, mi-a adresat o mustrare directă, aspră și publică. Te rog să umbli cu vincios. Ce crezi că dacă ai talent, trebuie să umbli cu pantaloni rupți? Jignit în demnitatea sărăciei mele, m-am simțit obligat să răspund, dacă nu impertinent, cel puțin sentențios, printr-o formulă care să-i intre bine în cap. Domnule profesor, eu nu cred că talentul meu stă în pantaloni. Numai după ce profesorul, secondat de toată clasa, a izbucnit în obișnitele lui cascade de râs, mi-am dat seama de dezastru, de prăpastia dintre ceea ce voisem să spun și ceea ce spusesem de fapt. Umilit de moarte, acum și reputația mea de scriitor, m-am așezat în bancă cu obrajii în flăcări și cu un nod gutural pe care abia mi stăpâneam. De atunci mă țineam la distanță de profesor și mi-i pusesem în minte să nu-l iert. La scurtă vreme după aceea ne-a supus unui extemporal, unul din cele pe care obișnuia să le dea pe teme surpriză. Tema compoziției era ce îmi place mai mult, soarele sau lună? Eram convins, Holban nu aștepta de la un poet decât două pagini despre Regina Mării. După 10 sau 15 minute, profesorul a strâns exemplarele și a început să recitească pe loc la catedră. La sfârșitul unuia din ele s-a uitat drept la mine, pe jumătate încântat, pe jumătate amuzat. Anania, te-ai făcut al dracului. Într-adevăr, numai de-al dracului îmi plăcuse mai mult soarele și-i făcusem un elogiu copios. Se pare că impertinența mea i-a plăcut. Mi-a notat extemporarul cu zece și am redevenit prieteni. Continua să mă întrebe ce mai scriu. Se uita uneori peste proaspetele mele încercări, îmi vorbea des de literatură. Mai târziu, în anul următor, am găsit prilejul să explic cărui Fabi se datora ținuta mea vestimentară atât de puțin onorabilă. La rândul său mi-a spus, iată, aș vrea să fii ceva mai bine îmbrăcat pentru că vreau să ies cu dumnata la lume, să te port cu mine prin librările în care scriitorii își lansează cărțile și da autografe, să te prezint, să-i cunoști, să te faci cunoscut, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. De îndată ce taică meu mi-a îngropit un costumaș mai bun, Holban și-a început programul de a mă scoate la lume. Nu am avut însă parte decât de început și acela a menit să nu-mi lase o amintire glorioasă. La prima întâlnire de la librăria Cartea Românească m-a prezentat poetului Al T. Stamatiad, autor al unei cărți cu titlu Imposibil, din trâmbițe de aur, din al cărui moment nu mi-a mai rămas decât o mustață bogată, frumos răsucită și bine pomădată. Acesta a fost singurul scritor pe care l-am cunoscut prin mijlocirea marelui meu prieten. M-am pomenit fără Holban cu mult înainte de a fi sperat să mă introducă la zburătorul. Știam că el e nepotul lui Elovinescu. Nu știu câtă gramatică românească sau câtă limbă franceză am învățat de la Anton Holban, dar e sigur că lui îi datorez inițierea cu câțiva ani mai devreme în muzica sinfonică. În școală se făcea firește multă muzică, pe ambele notații, psaltică și occidentală, cu profesori celebri, de talia lui I. Popescu Pasărea și George Brazul. Nu lipsea formația corală, bogată, puternică, șlefuită în lungi și istovitoare după amieță de ansamblu, când cei cu vocile formate solfegeau din repertoriile individuale, în timp ce, pe puștii, din cursul inferior, îi uita Dumnezeu în picioare, înșirați de-a lungul pereților, bătând măsura respectivă, 5 pătrimi sau 4 pătrimi sau 5 optim, să le intre în sânge pe viață. Nu era absentă nici orchestra de coarde, cu toată scara ei de instrumente, de la viol la țambal și contrabas, pe care profesorul de violină, materie obligatorie în programa analitică rămasă probabil, din vremea când preoții de la țară trebuiau să fie în numeroase cazuri și învățători, o dirija în frac ca la Ateneu. Instrucția de acest fel însă urmărea să facă din elevi, nu muzicieni, ci muzicanți, mai mult producători de sunete decât consumatori de armonii. Nivelul repertorial nu depășa pentru cor marșul din Aida sau corul vânătorilor din Freischulz. Cât despre orchestră, performanța ei supremă era o suită de arii populare aplaudată frenetic de fii de țărani care își vedeau astfel zestrea înobilată de fracul dirijorului. Educația muzicală în sine lipsea cu desăvârșire. Lipsa agravată de rigiditatea disciplinei de internat care nu permitea accesul elevilor în localurile publice, prin acestea înțelegându-se tacit și teatrul, cinematograful, sala de concerte și stadionul, singurul sport admis pe platou, ca și în competițiile interșcolare, era Oina, în care seminariștii, ca și cei de la școala normală, cu lor aduși de la țară, excelau. Excepție făceau doar filmele sau piesele puține, alese de director, la care elevii mergeau în șir de câte doi, ca la primară, supraveghează pedagogi. În oraș nu se putea ieși decât cu bile de voie bine motivat sau în învoirea generală din după amiezele de sâmbătă și duminică și atunci numai până la ora șase când toată lumea trebuia să fie în internat. O educație culturală pe cont propriu implica riscuri. Riscul pe care mi le-am asumat și eu mai mărișor când mă împătimesem pentru teatru și de dragul unei piese la național, forțam o fereastră și săream un gard iar delinvenții, atâția câți erau, își puneau situația în joc mult mai puțin pentru un concert sinfonic decât pentru un meci de fotbal în care juca binda. Holban nu a încercat niciodată să mă sustragă rigorilor disciplinare, nici să solicite pentru mine un regim privilegiat. În cursul plimbărilor noastre, din internat, a început să mă întrebe dacă îmi place să ascult muzica și anume ce fel de muzică. I-am desenuit atunci ceea ce nu știau decât colegii de dormitor. Țineam sub pernă, clandestin, un aparat de radio cu galenă și căști, minuscul, construit de fratele meu mitică, într-o cutie de pudră, după un anume sistem de economisire a spațiului imaginat de el. Aveam grijă să-mi așez spatul lângă o fereastră ca să leg antena de burlan și pământul de calorifer. Datorită acestei instalații, al cărei statut de ilegalitate îmi sporea interesul, frecventam cu regularitate scenariile radiofonice, teatrul la microfon, cum se spune astăzi, și nu din senin am abordat genul poeziei dramatice printr-o asemenea specie la 16 ani. Cât despre muzică, singurele mele delicii erau melodiile populare și romanțele, deseori transmise târziu pe la miezul nopții, de la restaurantul Coșna Cireșoaia, unde cântau Grigoraș din Nicu, Fănică Luca și Petre Alexandru. Dar muzică sinfonică nu asculți, M-a întrebat profesorul, se transmite destul de des și bună. Am încercat, dar mă plictisește, i-am răspuns. Nu se poate, nu e voie. Pe un poet nu-l poate plictisi muzica sinfonică. Cred însă că-ți dau dreptate. Vi de la țară, nu știi nimic despre ea sau din ea, va trebui să înveți mai întâi să o citești, nu mult, elementar, pe urmă mergi singur. O să-mi iau voie să mă ocup puțin de dumna ta. m a invitat la el acasă, în orele mele legiuite. Am fost de câteva ori. Nu mai știu unde ședea, amintirea mă poartă vag pe strada aceea rosetisă undeva prin prejur. La el am văzut pentru prima oară, cu uimire și admirație, stive de discuri în coloane, unul peste altul, așa cum, de fapt, am știut mai târziu nu se țin plăcile într-o discotecă, și acolo, la patefonul și sub explicațiile lui, am știu ce este și din câte păr se compune o sonată, o sinfonie, un concert, cum se ascultă un poem sinfonic, în așa fel încât tu să recompui în imaginație, povestea exprimată de compozitor prin muzică, ce este un light motiv, o variație pe temă, de ce partea a treia unei sinfonii este mai întotdeauna un scherzo, cum trebuie să înțelegi limbajul instrumentelor. Nu mai pot identifica niciuna din piețele muzicale ascultate atunci, dar știu că Holban îmi deschidea porțile unor vaste și miraculoase universuri, în care sufletul meu se afunda cu aripile deschise. De atunci am părăsit restaurantul Coșna Cereșoaia și mi-am orientat galena către Ateneul român, din a cărui sală mă înfiora mai întâi acordarea însăși a instrumentelor, ca un preludiu la un festin spiritual. Mi s-a micșorat într-un fel și sentimentul de vinovăție pentru clandestinitatea căștilor mele. Eram încredințat că, în cazul că voi fi prins, directorul Petre Partenie, care era membru în Comitetul Societății de Radiodifuziune, mă va ierta dacă îi voi mărturisi că am ascultat Sinfonia Destinului. mi a mai făgăduit că, atunci când voi fi mare și voi avea bani, să-mi înzestrez locuința cu o colecție de discuri ca aceea a lui Anton Holban. Mi-am împlinit visul peste un număr de ani, în condiții mult mai norocoase decât ale lui, și m-am căznit să desăvârșesc metodic ceea ce începuse el. Și astăzi, ori de câte ori gust de unei audiții de muzică sinfonică, mai ales pe discuri, îl simt patronându-mă deasupra și surât în amintire.